Ірма розчахнула двері. Так розплющують очі після нічного кошмару, коли довго не можуть вивільнитися із задушливих обіймів сну, і ось нарешті вириваються з нього. Рвучко сідають у ліжко і витріщаються в порожнечу, досі не вірячи, що реальність тут, а не в диких образах, які наповнювали її ще секунду тому. Так відчинила мені Ірма. Немов усе найстрашніше мало скінчитися, Щойно електричне світло ринев сніжні сутінки, посеред яких, роздертий власним учинком, стояв я. «Де ти був?» – вигукнула вона, і голос її лунав непідробно радісно. «У тебе ж немає телефону!» «Що?» – перепитав я, бо зрозуміти було важко. «Іди сюди!» – раптом вигукнула вона, наче нас із нею розділяв щонайменше волейбольний майданчик. «Скоріше!» І перш ніж я зрозумів, що її слова адресовані не мені, за Ірманої спини показалася вона. Моя крихітна принцеса з невимовно глибокими очима і сонячним личком. Ельза. Мені здається, я відштовхнув Ірму в бік, не усвідомлюючи того, просто як ото відхиляють гілку в лісі. І кинувся вперед. І впав на колішки перед своєю маленькою донечкою, міцно притискаючись до неї, наче бажаючи, щоб наші душі злилися і стали єдиним цілим уже назавжди. «Ельза!» Я відірвався від неї лише на мить, щоб обережно обцілувати прекрасне личко. «Моя Ельза!» Прозоре, чисте щастя затопило мене до самісінької маківки. Воно клекотало, брижилося всередині невеликими метушливими хвилями і вихльопувалося з очей гарячими краплями. «У тебе щоки мокрі», – сказала Ельза, торкаючись до мого обличчя долоньками. «Це від радості», – сказав я і засміявся, щоб не заридати. А потім притулився носом до голови, вдихаючи запах її волосся. Я так і не відчув того чарівного аромату, яким пахнуть усі маленькі діти, тільки легкий запах ірменного шампуню. Бо цієї миті хвиля розпочина здогнала і оглушила мене, позбавляючи можливості відчувати щось, окрім болю. Я вбив людину, задарма вбив, і продовжив наш із Ельзою полон на цій планеті. Завтра ми з нею полетіли б назавжди, полетіли б. Я все зіпсував, Ірмо, сказав я, я все зіпсував.